manaldiaren zentzua da transmisia. Da transmisia gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duk. Giberetik doanak, segitu behaz Ni galtzeko ez horren behaz Ni ez noabidea tatigia xine. Egekala iditik, ez! Ba txemendiak Kultur alea. Tartetatik, lomadizuri zabaldos videa. Doi doi, begia karteja, lepa ertena, esproñak zorrotz. Doi doi, urrun urrondik, cucurukatuz eunbe. Hoizein den eder, erreka eta bere joan fereka. Hoizein den erreka ondoko harrian, bera baita bauzaleko egurria. Hoizein harriaren ondoko zuaitza eta beronen itzalaren eskaintza. Hoi zein den eder, zuaitzaren puntako txoria, talaua izetara zabaltzen duen eregio. Eta hoi, hoi zein den eder, errekaertzean, arrian eseriz, zuaitzaren itzalean etzalez. Txorin, neskosatzen daki. Mari Beltran eta Andoni Salamero, gehi es egunon. Egunon. Ai, egunon larretan ikusgarriaz mintzatuko gara gaur, remendei gutxira, donostean e, ba, kursalean aurkeztuko baitu lana, e, maiatzaren behatzean nahizu zen, e, larun batarekin gaueko zortzietan, eta pitzin bat e, egitasmo honen atzean dagoen azia betzeko ba, zuekin mintzatuko gara eta aztapen batean Juan Mari e, zure diskaz. E, Zizigin godu gu, diska berriaren aurkezteko molde e, berezi bat e, Baita, ikusiko eguna donosti? Bai, eh, bueno, eh, proiektu hau eh, 2000 malauko eh, eh, donostiko musika eh, amabostaldi, programaren lehenengo egunekoa da, ez? Eh, ordurako enkargu bat egin eh, eh, zuten eta agusto batean aurkeztu genuen e, proiektu hura e, Donostiko Santelmo museoan eta eh ikusi nolako ma, bueno, emaitza olortu zen e, ba, jendea animatu zen da eskatu ziguten hori diskora eramatea diskora eramateko beste zeozer e, egin behar zen lanarekin jarraitu beraz egon eta E, baina bueno e, oinarriaia eginaz egon bukatua zegon hauda eh ordurakoia genekien e, historia egun bateko historia izango zela eh hiru osagai nagusi izango zirela eh musika dantza eta guzti hori lotzen e, lotzen eta gidatzen ba hitza e, poesia eta hor genuen alde batetik Nerekin oikua diren musikarik, e, Anderbarren etxea eta Erregebelda nausiki, orzutabe nausia, Gero Aitor Beltran, Gema, e, e, Inez, e, denak ba, txalaparta ingurukoak, e, txalapartariak, ernaniko txalaparta eskolan ebilitakoak, Eta m, ikusirik ere, e, nolako bidea hartu da zeukan, eta nolako giroa e, ba, sortu zen e, musika horiekin, ba, pentsatu genuen ere hor biolontxeloa teresgarri izango ditzakela, egokia, lehia. Eta e, Pello Ramirezekin itzegin da behako nartu zuen parte hartzea, eta zoragarri garri izan da. Gero, dantzarako oikua diren lagunak, kukai taldekok, kasonetan gurekin dabiltzatenak eneko eta urko. Eta, e, ba, hori, e, poeta itz, e, izlaria, e, izlaria, eta bueno, gure, gure ekitaldiaren e, gidaria, ba, Andoni Salamero. E, Horri ere, e, Andoni ere, e, txalaparta inguruan ezagututakoa, E, zure herriko txalaparta egunean, ernaniko txalaparta festan, eta horrela e, e, osatu zen hori e, abuztu batekoa. Gero, e, eskat, disko eskatu zutenian, e, pieza batzuk aldatu ditugu, baina oinarrizko hori hor dago, oinarrizko historia hori eguneko hori hor dago. E, egia da abuztuko ba, batean e, erabili genituela leen e, ba, aurreko proiektuetan erabilitako pieza batzuk eta ba oraingonetan dena berri janai genuela ta aldatu eta ja, diskoa e, ba, udan e, grabatu genuen eta eh durangorakoia ja, egin ezegon e, Geroztik, e, e, karo, disko berri horrek eragin du emanaldiaren aldaketatxo batzuk ere, eta lehenengo emanaldia, zera, oinatik egin genuen oso dutea zela eta oso arrakestatxo izan zela. Eta, bueno, horrein daukaguia ofizialki ba, aurkezpen haumdi e, xamarra. Geroztik, disko san egunaren eh, momentu ezberdinak helaraziz eh, eguna asten aztendenetzik eh, bukerarako ibilbide bat proposatzen diguzuela eh lan hontan inspirazio iturria natura izanik nola egina izan da lana kontatu duzu pitxinba musika dako bai Bueno, musikarako eta diska horrela hasten da gainera, e, naturaaren hotxekin, ultsu-utxean, ez? Eta horren gainean azten da musika entzuten. Eta horren gainean azten dira entzuten Andoni renitzak. Andoni, zuk idatzi dituzu beraz e, ikuskizun eta lanuntarako letrak e, esango zenuke uke, pixeat, e, musikaren luzapen bat dela, eskintzen duzuna. Nik ustean dit, e, bueno, e, ari bat, ari, ari bat da, e, nolabete, aber, imaginatu zazu egun bat bezala ez da? Eta egun hori, ba, josi egin bardala. Oduan, e, nolabete egun hori, ba, pixka bat josten duen hori, e, ba, baita ere, hitza izan daiteke eta gero bat harteko hori, bai, ba, musika eta dantza, eskenean akoplea danok e, egin bardego. Ezin daite, nik ez, uste dit, ezin daiteke lagulertu ikuskizuna bera, ba, hola, zatika bezala ez, da dana batura bat bezala, batasun horrek ematen dion olabaitere funtza eta mamia ba, egiten den honi, ez, eta <tusurra> nik usten dut ba, hortan, e, klar, eskarbento hundiko persona da, ja e, bea, <tusurra> e, jomari, eta hortan asko daki, eta ordun nik dut e, koordena da egokiak ematen ondo dakizkila, badaki zer dan, egin nahi duna, Eta, bueno, ba, jarri zenean nirekin, niretzat alde aurretinik esan bardetena da, ba, niretzat e, hori hundi bat izan dela. Hori hundi bat izan dela, ze ba, piskabate nola baitere e, nik beti entzuna izan ditut, ba, bueno, bestelako e, bai txalapartaria, bai aukera aukideu hartzean nahi ekin da lan egiteko, baina joan eta ere bai, baita bai, bai, bai ere da, niretzat e, ikaragrezko gorea. Ordun berak... E, gauza hauetarako eta batez ere ekitaldi honetarako badaki ondo e, zer nahi duen eta ordun e, egunean zehar beak e, marrazten zuen bezala e, jardun hori ba, argi eta garbi asaldu zidan eta gero ba neu jarri idazten eta perak ba, bueno, ba esate zian ba, bueno, ba hau doitu barra dago edo nola ere Azkatasun oso ze, azkatasun oso, nik presiorik eta ez ares. Eta gero bakaro esperientzi bat hor e, nolabaitere e, komentatzen deguna, haiz duzen e, ol, e, justu olerkiak eta idazten dira, baina nire zat, e, beste esperientzi bat, eta hortan aukera eman didana, nahiz eta lehenago, baneukanez ere eginda nolabaitere e, e, Lajarekin e, eta e, Mikelekin alustizarekin, koplake egitea izan da ere bai. Zati, koplak ere bai, agartzen den eta ere bai, hor nola baitzere badago e, oso, dauza, politxea ez? Eta hor, adibidez, ba, hartazuriketan da nola hitzen da, giro hori, hortaz e, dokumentatzea, hortaz koplake ateratzea, nik dut oso politxea izan dela. Eta hor, E, Joamarik hori oso ondo bizi izan du, eta horren referentziak eta ematea eta ere bai oso, oso ederra. Eta nik usten dut gero ikustea dan-dana nola eratu deiteken eta nola zertu deiteken eta moldatu, pf, ba honek e, ikusten du eta beak ondoa dira e, Une hori jendeak entzulegoak eta ikuslegoak ikusten duena eta bizi duena unean uneko aurrez aurreko ikuskizunean desbardina da da fuf, da eklosio bat zumendi bat bezala zumendi e, festa bat bezala Hortoan ulertu anaz e, pxiat e, giro hori e, gaientzen den giro hori itzetara e, eramate izan da pxat, zure lana da, nire prosa nire poetikoaren bidez Bai, nire lana hala izan da nire lana ala izan da eta, eta bueno, hori adibidez ba oso ondo ematen jakin dit, referentzia horiek eta referentzia horiek jarraikin ikendetan itzaaren e, zertze hori edo moldatze hori. Esan dugu, eh, musika izaren dela, e, errezita aldiak ere tartean, dantza emanaldiak ere, kukaik e, proposaturik, Dantzari da dantza tradizionala ikusiko da batik bat, nahiz eta iolaserako ere beta izanen duten, eta improvisazioerako ere aukera izanen duten e, dantzariek. Bai, e, moituet, andoni, andoni erena, andorinik esan duena ba e, laite ez, ez dakit borobiltzeko baina bai, ez bakarrik it es bakarrik hitzak hor daudela ez da ez da bakarrik berak bere zatiak betetze ditula eh azu kezatazu bai, baina dena bat bezala hartu behar da eta hori altzen duena hitza die mm -hmm. ez dago utsunik zeta musika isiltzen danean dantzariak gelditzen direnean bateti bestea lotura hori, itzek betetzen du. Ez? Eta guretzat erosoa da, guretzat atseina da. Guretzat e, ba, mm, asko zerrezagoa askoz errezagoa da. Emanaldia, ez? Osu babestu sentitzen gera hitzen bitertez, ez? Eta uainne <coughs> dantzarena. Ba, dantza tradizionala? Bai, Kukai da, eh? Kukai taldea. E, fandango Arriñaren Artazuriketetan eh j porrusalda plazan bae, dantzan eh e, dantzan hor goaz tradizionala bai oinarria bai Durangoaldeko dantzari dantza hortara eh asirako dantza eh laraburu zuberotar dantza bat Non, dantzariek ez dute bakargi dantzatzen. Bakoitzak bere tuntuna, bere danburia, eskutan harturik, dantzatu eta jo egiten dute. Erra da hori. Eta bukaerakoa loa metxetan, hor erritmo berri bat gugasmatutakoa, piezak ere bai. Gero, beraiek, e, bai, dantza tradizionala ondo ezagutzen dute. Baina dantza hori ez da tradizionala, erritmo hori ez da tradizionala edarki eh, moldatzen dira hor jolasten eh, sortutako erritmo eta eta duño horiekin. Ba, ara, itzorduarekin geratuko gara eta azkenik eh, aipatu duzue hotx eh, asko entzunen direla, hotx larretan eman aldi ederuntan, baina eh, presentzia nabarmena izango duela akordeoak, biolontxeloak eta txalapartak. Bai, Hala da, baina agian ez da izango jendearen zat arri garriena ez. Mm -hmm. Hor daude, e, bestelako flautak, isturitzen oien dela oieta bost mila, oieta mila urte erabiltzen ziren, flauta hoietako baten kopia eta horren hotxa. Edo, Europa erdialetik ekarretako beste flauta hori, non hartzen dugu hartzaien durun bele eh, doinutxo hori, eta flauta horrekin inprovisatzen dugun. Nun, entzungo dira Pirinio aldeko e, sirolarruak, e, ematen duenez gartxotek jotzen zuen bezalakoak, edo ebro aldekoak, noski albokak, txistuk, danbolinak txun-txunak. E, bai, guzti hoiek egongo dira, e, ez dira hotxak falta. Ba, itzorduarekin geratzen gara. Donostian izango da, nik ez dakit, eh ba, Asmurik edo Gogorik baduzuen eh ba, emanaldiekin segitzeko edo beste itzorduren bat izateko. Bai, bai, gure helburua da hori horrekin e, e, e, jarraitzeko. Eta kaso honetan lehen aipatu dut eh prinsaurrekoan, nola ta askotan esatezu, bueno, galdu e, det emanaldia, baina diskoa badaukat. E kaso hontan eman aldi jabeste gauza bada. Ez bakarrik dantzarik daudelako. E, diskoan falta dira, lehen aipatutako, andoniren lotura guztioiek parte hartze guztiak ez. Muestra bat badago diskoan, baina muztra bat besterik ez. Orduan, guzti hori giro hori, eh emanaldian dago, diskoan ez dago eta orduan eh gure helburua da honekin e, jarraitzea, badakigu aterako direla, ba len aipatu dizot ba, ba e, data jarri gabe, eta urga biltza beste tokietan ere, e, ba, eskaintzen eta e, espero dugu e, bidea egingo degula emanaldi honekin. Ba, Jolmarita ondoren eskermila, Eta plazera bat izan da. Zer oratu, Eta guk jentzule, hortan utzeko dugu gaurko emankizuna. Nire atletik, besterik ez, nahi duzun erte. Aioa. Jaigiroan murgilduta, jaigiroan murgilduta, baserri ganoratu. Eta Eskerna aitzan, zume ondo komupinia, hori seba izapela aitzan, hori seba izapela. Arta suratzea Aleakor daude, nire gandik meserez, etzazula alde Nire gandik meserez, etzazula alde, zurik inak lopo txak Aleakor daude Astaina iraban itzein zure gozoa zure astaina iraban itzein zure gozoa zure itinera astaina Martina, txot, Martina Martina Txot, do musuleuna Martina Martina Txot, do musuleuna Ganbara, ganbarote, eta jari duna transmisia. Eta transmisia agertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Giberetik doa, segitu behaz Segitu behaz Nika akkur zNetian, teore умpe arine. Nie e Nu høndeko viede o tatikmatik. Eri kanada Es? Hexe o viede o tatikmatikako sn терupa. Bezien KULTUR ALEA